«Вечір добрий, сусіди!» – гречно відповів Павло Максимович. «Якся маєте?» «Та нічого, дякую. А ви?» «Спасибі, теж нічого». «Ви знаєте, сусіди?» – мов би, іншим, сказав Семен Семенович. «Я завтра якраз їду в район, у фінвіддіо». То можу заодно од того хлоп'ячого білета вощадкасу завести, щоб часу не хаяти, бо його ж ще у Київ на перевірку посилатимуть. Давайте. Павло Максимович якось дивно глянув на семена Семеновича і враз став червоний, як мак. Хм. Він опустив очі, насупив брови, потім знову пильно глянув на сусіда. Не турбуйтеся, любий, не турбуйтеся. Я мотоциклом із самого раночку завезу, мені не важко. Та нащо ж сусіди власний бензин витрачати, як я, на колгоспному бобику? А мені у район однак треба, усі в Ова, чого це раптом, сусіди? Того самого сусіда. чого й вам у фінвідділ, запала напружена тиша. Вбачаю у вашій впертості, сусіде, прихований задум, звузив очі Семен Семенович. І я вбачаю у вашій сусіди настирливості. Шкода, сусіде, шкода, що ви так говорите. І мені вельми жаль. Між іншим, якщо вже на те пішло, Мушу сусіди нагадати, Що коли ото діти купляли цукерки, І тітка Галя-продавщиця Дала їм на здачу лотерейного білета, То у спільних грошах мого сина Було два карбованці, А вашого – карбованець з копійками. І лише тому, що мій син добрий і поступливий, білет узяв додому ваш син. Ну, знаєте, це, сусіди, смішно. Причому тут два карбованці і карбованець з копійками. Не добираю. А при тому, що два карбованці, вибачте, більше, ніж карбованиць з копійками. Це у першому класі проходять. Шкода, що ви не добираєте. Але білет коштує 50 копійок. І на карбованець з копійками можна купити не один навіть, а принаймні, вибачте, два білети. Це теж проходять у першому класі. Знову запала хвилинна мовчанка. Так не дасте, був би дурний, якби дав. Навпаки, сусіди, навпаки.